Órahiba. Korán, homályos tekintettel, hajnali dörengésben neki lát a dolgok elrendezésének. Mezitláb tapossa a csempe parkett a mindegyi slinóleum tőzek felületét, élvezi az újra tapintható érdességet, a tárgyak újra felfedezett rendszerét, hogy honnan indul a tisztulás fénysugara, mindent bevilágító éles fénysugara, honnan szól, mit mond épületeink tisztán hallható belső bomlása, a szilárd anyag perisztaltikája, a nappalok hordalékszerű egymásra rakódása, milyen csöndet hagy maga után, hányféle csöndet teremt, milyen évszak emlékezete zsibbasztja szorításképtelenné a kéz újra érzékeny izmait, most, amikor munka nincsen, csak feladat van, és vajákosok gyógyfüveivel tanuljuk újra a tűrés művészetét, miközben hányék hajlat kedvére kell hajlongani, hogy gondunk legyen a folyamatosságra, hogy észszel felérjük a szomszédok dübörgését, a határok átmocskolását, egyáltalán miféle határok vannak még közöttünk, milyen szájak éhesebbek még a mi pofáinknál, van-e még éjség az üres gyomor korgása mögött, kezdünk-e még örömtáncba, amikor már mindennel tisztában vagyunk.